Сунеми по через чорні лунки, сунеми через палний брам з вуглого нащщільнки, плунеми через спом'ienia міос з білою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 Досить молодій пані, і удався з нею в бесіду на теми, що крутилися то ближче, то далі, довкола справ літератури і читання. «Трохи зарано приїхали, – кажу. Читачі зараз у костьолі на службі. А вона вже скоро завершиться. А ви не ходили до костьолу? – спитала бібліотекарка. Ох, ні. Я ходжу до костьолу, коли там порожньо. Дуже люблю саме тоді ходити». Той славний таємничий холод, знаєте. А як багато людей, то все зникає. Увесь чар, а крім нього, боже мій. Бібліотекарка витягла цигарки з торбинки, русалки із позолоченим муштуком і почастувала мене. Щиро дякую, якщо дозволите, запалю спорт. Звичка, розумієте? Чудово розумію. Хочете записатися до нашої бібліотеки? Із превеликим задоволенням. Тоді я заведу вам читацький квиток. Як ваше ім'я і прізвище? Прадера. Ян Прадера. Проживаєте у Бобровицях? Е, тимчасово. Отже, пишемо Бобровиці. Так воно і є. Бобровиці – квартира у бабці Оленьки. То ви, певно, працюєте в лісі? Вгадали. Працюю на порубці. Сезонний робітник». Отже, запишемо заняття. Сезонний робітник. Це буде чудове заняття для нашої статистики читачів. Небагато в нас читачів із таким заняттям, але рідкісні випадки є. Білі ворони, кажу я. А що б ви знали, кожна бібліотека вами пишалася б. Тоді мені страшенно приємно, що вас цікавить з літератури. Може, історичні твори Крашевський, Щенкевич, Голубів Воєнна література, пригодницька, психологічна. Психологічна, мушу зізнатися, не дуже. Хоча все залежить, як автор викладає суть. Ну, власне, цікавить мене усе. А Лема ви читали? Станіслав Лем? Ні, тільки чув про нього. Він пише у жанрі science fiction, фантастика. Описує життя на інших планетах і життя на Землі, але у майбутньому – Забігає далеко думками вперед. Це має бути дуже цікаво. Кожен якось там забігає думками вперед. Але не знаю. Не дуже мене тягне до читання такого. Коли я думаю про майбутні часи, про ті після року 2000 і далі, мені не подобається те, що бачу. Маю є друга. Його звати Бруно. І він каже так. «Людей стає усе більше, а людини усе менше». Я бачу, що так буде в майбутньому Уже тепер так починає бути Уже бачу початки цього Людей стає усе більше, а людини усе менше Так приємно послухати фахову дискусію, сказав шофер Вискочу трохи в село, панно Халінко Може дасть дешево скупитися Яєць може візьму, брусочок мила, сиру Або курку чи кролика, може, недорого Жінка би вдома тішилася Якщо буде білий сир, то купіть мені, будь ласка, сказала бібліотекарка. Шофер посигнали кілька разів на заклик, аби читачі сходилися, і пішов на село нишпорите по хатах у споживчих потребах. П'ятеро білих гусей полетіло за ним, сичачи й витягаючи довгі шиї. Шофер обернувся, замахнувся ногою, і на секунду дві, нога його зависла нерухомо в повітрі. Думав, може. Як-то жінка й дітлахи вдома втішилися б, якби привіз таку гуску. Купа м'яса. Бачив я це усе через вікно автобуса переїзної публічної бібліотеки. «А романи вам подобаються?» – спитала зненацька бібліотекарка. «Романи, а вже ж так, але вони майже завжди так сумно закінчуються. Трагічно. І мені це болить. Та ви сентиментальний. Ох так, дуже. Занадто сентиментальним недобре бути. Думаю, ви маєте рацію. Але що поробиш? Тобто романів ви не хочете? Ні, певно, краще ні. Мусите вибачити, як то кажуть. Тоді мені видається, вас зацікавить пригодницька література. У такому молодому віці мусить. Я б здивувалася, якби не зацікавила. Ви праві – я дуже люблю пригодницькі твори. Тобто був такий час. А я, Романи, теж би зарахувала до пригодницьких творів, промовила бібліотекарка і обернулася до мене в профіль. Було там на що подивитися. Там, через розсунуті жовті фіранки, за вікном автобуса, куди дивилася бібліотекарка. Хати під білими дахами, біла далечінь там, білі поля й полудневе сонце – котре ми хотіло, б'ючи нестямно повіками по білій сніжній домінанції. Відчинилися двері автобуса, і тупаючи на східцях, обтрушуючи черевики від снігу, увійшло троє дівчаток, вириваючи бібліотекарку і мене з нашого тривалого задивлення туди, за вікно, де, крім того, що бачили ми разом, було ще багато різних речей. Вона бачила картини, котрих я не бачив, а я бачив картини, котрих вона не бачила. Вона, наприклад, бачила горий пансіонат посеред березневих гір. А я бачив серпневі приміські гороці посеред великих сірих кам'яниць. Вона бачила чоловіка в червоному светрі, що вибігав із пансіонату на її привітання. А я бачив дівчину у темно-блакитному фартушку біля горошки, що бігла до мене на моє привітання, між парканами районних городців. Вона чула шум моря, а я чув плюскіт дощу, котрий нас застав зненацька тоді. Серед руїн того Пястівського замку і стояли ми під мурами під одним дощовиком. Вона бачила його обличчя, що схилялося над нею, темне волосся, карі очі, вузькі вуста, а я бачив її обличчя, над котрим я схилявся. «Її очі великі, бурштинові, її волосся, її уста!» «Ми прийшли взяти твори для читання на другий семестр», – сказала до бібліотекарки одна з дівчаток. «Ось список». Відсунувся я трохи назад, даючи місце молодим читачкам, і сягнув на по одну з книжок, що стояли на полицях. Усі були гарно оправлені в сірий грубий папір – із виписаними на корінці літерою й номером. Відкрив я книгу на титульній сторінці, ту, котру дістав, котра мені трапилася під руку. Це було «Літо лісових людей» Марія Роджєвіч. Я цю візьму, якщо можна. Може, запишіть мені, я піду вже. Будь так, забрав у вас багато часу. Зовсім ні, зовсім ні. Що ви собі вибрали? А, «Літо лісових людей» Марія Роджєвіч. Тепер, щоправда, сема, а не літо. Але ніхто ще досі не написав книги під назвою «Зима лісових людей», наскільки мені відомо. Може, хтось колись і напише, кажу. Щиро дякую вам і до побачення. До побачення. Як зустрінемося за чотири тижні, то знову побалакаємо, добре? З великою приємністю, щиро. Можна ще посигналити кілька разів, аби скликати людей, щоб люди в костюлі почули. «Іксьонс! Бо, мабуть, розбалакався там з Амвона, упав у криницю красномовства, і треба його таким чином звідти витягати. Посигнальте, будь ласка. Мусимо сьогодні до вечора відвідати ще два села. Дуже гарно у вас вийшло те порівняння Амвона із криницею красномовства. Дуже поетичне. Дуже радий, що вам подобається. До побачення. До побачення. Зайчу успіху. Навзаєм. У роботі і в особистому житті. Дякую і навзаєм. Дякую і ще раз до побачення. До побачення було дуже приємно з вами познайомитись. Ми з бібліотекаркою явно упали до криниці ввічливості. вічливості. У дівчаток, як під час матчу в настільний теніс, голівки тільки й крутилися, то в бік бібліотекарки, то в мій бік. Залежно від того, хто останній увічливо так відбивав м'ячик. Зробив я зусилля і вирвався з криниці, септо обернувся я і протиснувся допереду автобуса, до керма. Оперся на нього і на хвильку замислився. Після чого посигналив абеткою морзе. Три короткі, три довгі, три короткі і ще раз те саме. Три короткі, три довгі, три короткі. Потім помахав я рукою бібліотекарці, відповіла вона мені приязним рухом, і так залишив я гостинно теплу, затишну атмосферу зеленого автобуса переїзної публічної бібліотеки. Коли залишив я гостинно теплу, затишну атмосферу зеленого автобуса переїзної публічної бібліотеки, люди якраз поверталися дорогою з костюлу. Видно, служба нарешті скінчилася. Пішов я на квартиру, Розпалив у грубці і сів біля вогню. Хотів я трохи почитати, але майже одразу, через кілька речень, відклав книжку. Не йшло мені читання. Починали мені снуватися в голові такі різні речення «Душу сльози, спритна ця бестія, фабула раса». «Душу сльози, спритна ця бестія, фабула раса». А потім... Такі речення снувалися мені в голові. Це стрічка твоя служить мені тут за хірургічну пов'язку. Це стрічка твоя служить мені тут за хірургічну пов'язку. Хай ніколи мені не станеш шнуром на шибениці. Стрічка, пов'язка, шнур. Стрічка, пов'язка, шнур. Душу сльози. Фабула раса.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 А я? Чи ж інакше я чиню? Але мене принаймні смішить таке речення «минуло кілька днів», не кажучи про те, що болить це мене, ображає мене страхітливо. Бо так виглядає, що от «минуло кілька днів», начебто нічого й не було, начеб батогом ляснув, немов кісточку виплюнув. А я за ті кілька днів Огалузко яблуні і ви, страхітливі манівці, я за ті кілька днів стільки разів конав, умирав і воскресав, скільки роботи зробив на порубці, скільки поту з мене стекло, скільки ж сліз задушив я в зародку, на зорі, біля витоків, біля джерел».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 Немає просто сил той, котрий тут влаштував собі сповідь. Якби жив він тільки життям, мав би більше сил. Але ж він не тільки життям живе, але й живе смертю. І ще як, ох, як живе смертю! А ще живе любов'ю, що є понад тим усім, абсолютною до тебе любов'ю. Він живе, дівчинко моя».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 і ти не відгортаєш його за обрій твоєї голівки, що стрімко схиляється униз. Минуло кілька днів. Після славної неділі – славний понеділок, славний вівторок, славна середа, славний четвер, а славна п'ятниця якраз завершувалася. Болісно славною була та п'ятниця для мене і для матері пиляра Нікодема – і, певно, не тільки для нас, не лишень для нас, точно не тільки. Можна без надмірних зусиль так званої уяви здогадатися. Але ліпше не додумаємо собі забагато, бо забагато додумаємося. І що тоді? Скажімо ліпше про те, що знаємо напевно. Отже, перед полуднем мати Поляра Нікодема дзюбнула себе сокирою в ногу. Крик щенився на порубці на їхній ділянці, бо кричала поранена. Кричала її донька, а поляр Нікодем, перекрикуючи матір і сестру, волав гучним голосом «Аптечку! Дайте аптечку!» Мені було добуде найближче. Побіг я до неї, зірвав зі стіни аптечку і погнав туди, у знаному напрямку, перестрибуючи великі стовбури сосон, що всюди балялися полеглі – Поранена сиділа на пеньку, Її донька заламувала руки, А полярні кодем Тамував ганчіркою кров, Котра лилася з рани Через прорізаний гумовий черевик. Зняв я найперше той черевик з її ноги, Потім онучий, Цілів крові чорній, Обв'язав міцно ганчіркою ногу Вище рани, під коліном, І взявся до промивання рани перекисом водню. Рана глибока була, Різана, до самої кістки. Кров лилася й лилася. Коли я промив рану перекисом водню, узяв я за аптечки йод і почав обробляти рану. «Всередину лийте йод, пане Прадеро!» – казав Нікодем. «Всередину не можна, я кажу. Довкола рани треба. Лийте добродію всередину, кажу вам! Ось тримайте. Лийте добродію самі. Мені мої скромні медичні навички цього не дозволяють». Сказав я – подаючи Нікодему пляшечку з йодом. «Чому ти йому заважаєш?» – позивався серпка до Нікодема. «Не бачиш, що хлоп на цьому знається. Ти курси скінчив, але дурний як пень. Мені теж здається, що йод не лиють всередину рани». «А я завжди лив у середину», – бовкнув Василюк. «Але, може, так неправильно?» Скупчені довкола люди почали дискусію про те, чи йод лиється всередину рани чи ні». Думки розділилися, а я тим часом наклав грубо пов'язки на рану і почав обмотувати ногу. «Готово», – сказав я, скінчивши. Донька і син узяли матір під руки і відвели до Буди, до котрої був припертий мотоцикл Нікодема. Нікодем запустив мотор, допоміг матері всістися ззаду і поїхали до Бобровиць, а звідти до Хоплі, до медпункту. До Хоплі, до медпункту, і я того дня мав їхати. Чи ці нещасні випадки заразливі, чи лише ходять купою, а принаймні парами. Перед полуднем мати полярані Нікодема дзюбнула себе сокирою в ногу. А мені пополудні нестерпно розболівся зуб. Позичив я ровер у молодого батюка і просто з порубки поїхав до Хоплі, до славної стоматологині Майки Новак у котру були закохані всі місцеві хлопці. Так широко розносилися плітки. Ходили до медпункту зі славною вітаністю, знаною тільки єдиному почуттю, давали собі свердлити бормашиною надгнилі зуби і виривати без анестезії, по-чоловічому, ті невиліковні. Так-то чиста платонічна любов лікує хворі народні маси. Близько четвертої добрався я до Хоплі, Два рази тільки падав по дорозі, і то щасливо, нічого страшного. Їхав я зрештою поволенький, легко-легенько і обережно. Слизько було, а ці обладанілі ділянки, покриті тонким шаром снігу, найгірші, найбільш зрадливі. Немов чорна рука прекрасної дами-убивці у білій рукавичці. До стоматологині була черга – четверо легінів і один хлопчак. Спитав я, хто у черзі останній. Останній був хлопчак. Зайняв я за ним місце і поїхав на пошту закинути до скриньки чотири листи до галузки яблуні, а далі поїхав поголитися до перукаря, користуючись тим, що я у хоплі. Гулянка завтра, але не про неї я наразі думав. У зубі мені то чвакало, то свистіло, то гуло, і так поперемінно. Серце я мав у зубі, і мозок, і так далі. Доля, що стукає у двері, а часом у вікна, стукала мені там в емальовані стінки зуба. У парукаря теж була черга, тож став я під стіною, бо два крісла для гостей були зайняті. Марцена, кількарічна донечка порукаря, тримаючи на колінах великий альбом, малювала з натури муху, котру десь там бачила на стелі. Я, мухи, не помітив. Зубний біль видно скаламутив мені зір, і всі решту чуття. Зайняв я чергу і вийшов на двір трохи пройтися. Ішов я з відкритою пащекою, бо зимне повітря, наче полегшувало мій біль. Так, ідучи, занесло мене під приватну точку Баладая, котрий конкурував із державною неподалік від ресторану Хоплянка. Увалився я туди і замовив собі зимне пиво. Баладай, стоячи за буфетом, хвалився комусь, що з-під його кнайпи ще не вкрали жодного ровера, а з-під хоплянки вже не один вкрали. А насоси від роверів то з-під хоплянки крадуть раз за разом. «А хто то лишає насос із ровером?» – сказав хтось. «Насос забирайте з собою під пахву». «Ну, звісно», – кинув я від мого столика. Так само, як парасолю. Зубний біль ніби трохи зменшився, або так мені тільки здавалося. Коли у кнайпі Баладай почав розводитися з клієнтами про політику, біль знову посилився, або так мені тільки здавалося. Повернувся я до перукаря, поголився і поїхав до медпункту. Зубний біль був такий, що хотілося мені вовком бити, але не завив одразу. Перед тим подумав я про тебе, галузько яблуні, завжди й тепер вірно служить тобі Емануель Делаварський. Ніхто прекрасніше ніколи ні про кого не думав, і це все в самісінькому серці болю страхітливого, що, здавалося, б, нічого крім самого себе, нічого крім болю не допускав, але любов, любов моя до тебе, не через такі болі. І не через такі ліси й бори, як ті, у котрих тепер я є, вже турувала собі шлях. Тоді ж завив я у тому тихому, зимовому, ранньовечірньому смерку хоплянському з болю і з любові. Хто почув те виття, кому воно до вух долетіло, тому неодмінно по спині прийшли дрижаки». У коридорі перед кабінетом славної стоматологині Майки Новак не було нікого. Але всередині у кабінеті був хтось, був якийсь пацієнт, бо долинало звідти пескляве стогнання й «О, Боже! О, Боже!» між одним і другим стогоном. «О, Боже! О, Боже!» автоматично повторив я і сів на лавці. Запалив цигарку, Дим котрої вже мені геть не смакував, жодної полегкості у болю не приносив. Хоч перед тим, як випустити, тримав я його довго в устах, а коли його за певний час випускав, був увесь брунатний, такий брудно-брунатний, і такий зболілий увесь, наче б заражений болем від його тут близькості. Але полегкості ніякої дим мені не приносив, болю мені не гамував». Відчинилися двері, і вийшов з кабінету той хлопчак, за котрим я зайняв чергу. Увесь скоцюрблений був, а обома руками тримався за праву щоку. — О, Боже! О, Боже! Знав я, що так буде! Навіщо я сюди взагалі приходив? Знав, що так буде! Силоміць людину примусили! Усміхнувся я крізь сльози, котрі біль мені витискав з очей, і увійшов до кабінету. Сів я на крісло і чекав, поки славна стоматологиня Майка Новак не випалить цигарку, котру саме запалила. Її помічниця тим часом, грімбаба, велика й поважна, поставила кухоль із водою на плювальницю. Усю в крові того, мабуть, хлопчака, котрий щойно вийшов і скаржився, що його силоміць примусили. То я, дивлячись на цю грімбабу, уже зовсім не сумнівався. Потужне, армійське було бабисько. Подумав я, що і мене вона притримає, якби я захотів метатися в кріслі. Але не метався я, не встиг я навіть шарпнутися. Тож грім баба, котра стояла за мною, не мала роботи взагалі. Управно і блискавично витягла мені десь там із глибокої середини голови, з центральної Європи. Великий, кутний зуб, славна стоматологиня Майка Новак. Аж диву я давався, звідки стільки сили в тій худій, молодій, гарній дівчині. Стояла наді мною, тримаючи в долоні кліщі-щипці, а в них закривавлений колишній мій зуб. «Хочете його зберегти на пам'ять?» – запитала вона. Покрутив я головою, що ні, що не хочу зберегти його на пам'ять. Славна стоматологиня Майка Новак кинула тоді зуб до плювальниці, заклала мені до пащі тампон і звеліла прикусити. Після цього помила руки і запалила цигарку. «А ви відважний», сказала вона. Подякував я порухом голови, потім показав на неї пальцем, що мало означати, що це вона відважна, і знову нахилив голову вниз, що мало означати «щиро дякую вам і до побачення». «Хай вам щастить у всьому!» Вийшов я з кабінету, вивів ровер із коридору і поїхав до Бобровиць. Увечері сидів я на квартирі у світличці бабці Оленьки і їв холодець, як по-українськи називав Василюк Драглі із зимних ніжок. Бо холодні були, студенина. І їв, бо минуло кілька годин від вирвання зуба і міг я вже їсти. І був голодний. Бабця Оленька сиділа на ліжку біля грубки у своїй славній позиції, зі сплетеними на животі руками, похитуючись злегка вперед і назад. У грубці вирував вогонь, а зі стріхи із порожніх кімнат долинали якісь шарудіння, скрипіння, таке собі шуру-буру і протяглі жалобні пориви вітру. Десь іздаля доносилися то гучніше, то тихіше смутні биття дзвону, Тихіше, може, тоді, коли дзвонар, що тягнув за шнур, замислювався над чимось. Над тим, наприклад, як Торас, коли молодий був, ішов ранесенько полем, літо було і перед світанком було. Над луками стояли низько випари, і раптом побачив того вистину білого дивоконя, що там пасся, підвів поволі голову, потрусив злегка грибою то як ми приїхали до села і почали з хлопаками парлефрансувати, бавитися буцім, то люди, що мене не пам'ятали, казали, що якісь чехи приїхали. Сказавши це, бабця Оленька раптом замовкла так різко, як раптово почала говорити. Було то щось таке, як казав один за подібних обставин, наче підземна ріка, котра раптом випливає на поверхню. Плине якийсь час по тій поверхні, а потім раптом знову зникає, западає під землю і немає її. Так було й тепер. Ріка зникла під землею. Але через хвилину знову виринула вгору і чути було її плюскіт, бурмотіння її. Торік приїхали гуралі на роботу до лісу, восьмеро їх було, то чотирьох я мала в себе на квартирі. Що заробили? Усе пропили. Раз як понапивалися, то одному все перемішалося і хотів до мене до ліжка залізти. Бога, бійтеся! Пішла я на другий день до лісничого, повідомила йому й викинула. Вигнала я їх усіх до чортової матері. Не хотіла я їх довше тримати на квартирі. До такої старої баби, як я, до ліжка пхатися. Ну, бійтеся, люди, Бога! «Бога, бійтеся! Бійтеся, Бога! Бога, бійтеся!» І ріка знову запала вниз, у глибини підземні, і там плинула собі, і звідси з поверхні не чулося її плину. З'їв я драглі, потім іще попхав їх хлібом і смальцем, випив чаю і зробив собі ще другу склянку, Аби попивати в себе, покурюючи цигарку Перш ніж я вийшов зі світлиці Підземна ріка ще раз виплунула На короткий час на поверхню Що він може там вибороти Старий Бордачевський Із молодими гардюками Що може? Нема способу Слабкі твої позиції Сказав я добраніч Хоч знав, що не буде відповіді Боріка плинула тепер знову під землею, і звідси з поверхні нічого до неї не доходило. Ну, але сказав я добраніч, зачинив тихенько за собою двері і пішов до себе. Наклав до грубки, сів далі за столом, ковтнув чаю, запалив цигарку і почав писати листа Дівчинко кохана, галузко яблуні моя красна. Увечір зараз. І сиджу я на квартирі біля грубки. Умостився елегантно і навіть трохи свавільно. Борзуті ноги тримаю витягнуті на другому кріслі. У грубці гуде вогонь, за вікном дує вітер, а вечір взагалі стих ностальгічно ностальгійно-магічних, бо ж нема тебе тут. І тужу, тужу за тобою страхітливо. Але так якось водночас воно, так якось почуваюся, Начеб ти тут вже була десь близенько. Не знаю докладно де, але близенько десь. Тут, у світлиці. Може на грубці сидиш або лежиш і дрімаєш собі? Бо тепло тобі там і досить просторо. Бо грубка велика і плащ я там перед тим кинув нагору. Так що і м'яко тобі, отже, ти там, а я з-під грубки пишу до тебе нагору, на, на грубку». Був я сьогодні в Хоплі І вислав на пошті чотири листи до тебе А був я в Хоплі у стоматологині у медпункті Бо розболівся мені на порубці трохи зуб І сказав я собі Нема чого чекати З зубами то не жарти Ти теж пам'ятай Не зволікай із візитом до стоматолога Якщо тебе, не дай Боже, заболить зуб Але навіть як не болить, а чуєш, що псується То шуруй негайно до стоматолога «Не чекай, аж поки його вже неможливо буде вилікувати. Лишень треба буде вирвати. Так, як у мене. Знав я, що маю дірку, але не боліло, тож не йшов до стоматолога. А нині мене боліти почав, тож поїхав я і попрощався з одним зубом. Стоматологиня вирвала мені його вправно і спитала потім, чи хочу його зберегти на пам'ять. Той зуб». Я помахав головою, що ні, не хочу. Взагалі не знав, що можна зберігати на пам'ять власні зуби. Якщо є такий звичай, може місцевий, регіональний, біс його зна, то видається мені цей звичай досить дивним. Щодо дивини, то мені пригадується одна справді дуже дивна історія, котру мені розповів один хлопака у потязі. Отже, розповів мені той хлопака що мав знайомого, котрий пізніше страшенно спився, але то пізніше, а перед тим грав у лото. Заповнив купон згідно з комбінацією номера з табору в Освенцемі, у котрому він був в'язним під час окупації. І мав, як і кожен в'язень, випалений на зап'ясті номер. Бо ти ж знаєш, ніхто там не мав прізвища, тільки номер. Отже, заповнив лото, закреслюючи ті цифри, котрі були в його номері. І виграв півмільйона злотих Так що справді дивний цей світ, як співає Нємен Протягуючи дивно голосні Але подобається мені спів Нємена І цей світ, звісно, теж Бо ти на ньому є Дивись, подумав я про те, як це добре Як це причудово сталося Не знаю, кому за це дякувати Що народилися ми у той самий час «Що це за диво фантастичне? Бо глянь, ти могла народитися кілька тисяч літ тому, в стародавні часи, а я, наприклад, у середньовіччі, або ж я народився у сорокові роки ХХ століття, чи навпаки, а ти могла народитися так, як народилася, а я в стародавні часи, і що тоді? Тоді що? Або ж ти могла народитися аж за тисячу років, а я за дві тисячі» якщо це все до того часу існуватиме. Але припустімо, що так. Тож що тоді? Боже мій! Або глянь, ми могли народитися у тому самому часі, так як народилися, але я, наприклад, тут, а ти в Японії, або я тут у Польщі, а ти в Патагонії. І що тоді? Могли ми ніколи -при ніколи не зустрітися? Але, звісно, це абсолютно неможливо. Не могло так статися. На порубці усе гаразд. Лишень мати поляра Нікодема дзюбнула себе сокерою в ногу, але Нікодем одразу ж відвіз її мотоциклом до медпункту. Крику на порубці було без міри. Але якщо не зважати на цей випадок, зимно там і спокійно. Сніг лежить грубим шаром, а про браконьєрів нічого наразі не чутий. Робота на тій порубці вже кінчається, і лісничий, як я тобі вже писав, вибрав нове місце в лісі на прорідження. Платня, мабуть, у вівторок або в середу, як тільки візьму бабло, негайно, ох, негайно, галузко яблоні моя, через простори летом птаха до тебе. Бережи себе дуже-дуже, і на вулицях будь обережна. Дивись насамперед ліворуч, потім праворуч, і ще раз ліворуч. І тоді аж переход через вулицю. Повторюється тобі постійно, бо це дуже важливо. І не пали багато цигарок. Дуже прошу. Роби все, що я тобі кажу, бо відлупцюю тебе ременем по м'якому місці шмаркачко, як приїду. Ще як відлупцюю? Богом клянуся. І одягайся тепло, виходячи на прогулянку. Пальто застібнуте має бути під саму шию. На ній шарф, а на голові шапка. Хоч ти її і не любиш. Коли тепер приїду, куплю тобі нову і гарненьку. Таку, яку сама собі вибереш. Навіть за 500 злотих. Навіть за 600. Хай його. І куплю тобі ще ковзани з білими черевиками. І підемо ковзатися на ковзанку до парку. І візьму тебе в кіно. І візьму тебе на танці. І це все уже незабаром. За кілька днів, Боже мій. А завтра не буду танцювати ані разу, хоч би мене запрошували до білого танцю найкраща панна в усій околиці. Бо завтра субота, і буде ця давно вже анонсована гулянка у садибі добровільної пожежної дружини. І піду я туди трохи подивитися і випити так званий традиційний бокальчик вина. Забави тобі я вже не буду описувати. Розповім, коли приїду. Так тебе кохаю, Надзвичайно, але тихоша, тихоша. ніч, дівчинко. Спи спокійно. Зустрінемося вночі на Галявині. Твій вірний пес Яник Прадера. Ilo-lo, lo-lo, lo-lo, lo-lo